Швидка відповідь змінює все. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Дякуємо вам за тепіння. Приблизний час очікування на відповідь оператора – 16 хвилин. Скільки можна співати цю мерзенну пісеньку? Швидко відповідати на звернення? Чи не найважливіша річ, коли йдеться про роботу зі споживачами? Дивовижно, як часто швидка реакція може невілювати прикру ситуацію і перетворити її на позитивну? Чи доводилося вам звертатися до якоїсь компанії електронною поштою і потім тижнями чекати на їхню відповідь? Що ви про них у цей час думали? Якось так склалося, що в нас час таке ставлення до людей сприймається як норма. Люди вже звикли, що доводиться постійно чекати, вислуховувати загальні фрази про те, як про них дбають Фрази, не підкріплені реальним станом справ. Саме тому так часто звернення до служби підтримки починається в дуже ворожому тоні. Деякі люди навіть вдаються до погроз і лайку на адрес працівників. Але не варто сприймати таке ставлення, як особисто образу. Люди вважають, що це єдиний спосіб бути почутими. Вони просто намагаються бути скрипучим колесом у надії отримати трохи мастила. Коли вони отримують від вас швидку відповідь, їхня поведінка кардинально міняється. Вони пом'якшують тон, стають дуже вічливими. Часто ви чуєте від них щирі слова подяки. Якщо ж ви даєте справді особисту відповідь, то їхній вдячності просто немає меж. Люди настільки звикли до шанабливих відповідей, що ви можете здобути їхню прихильність. Що ви можете здобути їхню прихильність, уважно відповідаючи на запитання і показуючи, що ви їх слухаєте. Навіть якщо у вас немає готової відповіді, дайте хоч якусь відповідь. Фраза «Дозвольте мені детальніше вивчити проблему і зв'язатися з вами пізніше» може творити дива.